a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Dajme si na úvod čínske príslovie, počúvajte. Na svete nie neprekonateľných vecí, sú len bojazliví ľudia. O čom to dnes bude? Lekár, novinár Šimon Žďarsky dostal od štátu 30 tisíc eur na dva mesiace na rozhovory. Krátke správy z domova tlačovej agentúry TASR a to najdôležitejšie teda útok na Slovensko a Maďarsko zo strany Ukrajiny spomína renomovaný ukrajinský vojenský expert. Jeden z najcitovanejších vojenských publicistov na Ukrajine, Jevhen Dyký, sa vyhráža Slovensku a Maďarsku vojenským útokom s cieľom zmocniť sa energetických zariadení. O jeho slovách v pondelok informovala Ukrajinská tlačová agentúra UNIAN. Maďarsko a Slovensko nie sú mierne povedané Rusko. Ozbrojené sily týchto dvoch krajín sú spolu oveľa slabšie ako ktorýkoľvek z našich armádnych zborov. Možno by sme mali hovoriť jazykom, ktorým sa komunikuje v súčasnom Trumpovom svete, že prepačte, buď zapnete to, čo ste sa rozhodli vypnúť, alebo prídeme, a vezmeme si tieto objekty pod svoju ochranu a zapneme ich sami, zdôraznil Dickey. Dickey v rozhovore pre portál New Voice of Ukraine, teda NV, skonštatoval, že táto téma by sa mala otvoriť a domnieva sa, že by to mohlo pomôcť Európskej únii získať vplyv na oboch predsedov vlád Roberta Fica aj Viktora Orbána. Je to prejav bezmocnosti Európskej únie, ktorá, ako sa ukazuje, nemá dostatočné páky vplyvu, aby dala na miesto dvoch Putinových agentov v rámci Európskej únie dve krajiny, ktoré dostávajú obrovské dotácie z Bruselu, povedal. Komentátor sa vo svojej ambícii zaútočiť na Slovensko a Maďarsko oprel aj o všeobecnú atmosféru vo svete, keď aj predstavitelia najsilnejších krajín používajú na riešenie sporov metódu sily. V tomto kontexte poznamenal, že Ukrajina v súčasnosti nie je najslabšia. Dicky je veteránom rusko-ukrajinskej vojny a bývalý veliteľ roty kontroverzného nacionalistického práporu AIDAR. Okrem toho pôsobí na poste riaditeľa Národného anktatického výskumného centra ktoré zastrešuje vedecké aktivity na tomto kontinente. Jeho analýzam a komentárom pravidelne poskytujú priestory najväčšie ukrajinské média. Na Slovensku s ním v minulosti spravil rozhovor Denník N. Vyhrášky ozbrojenou agresiou voči nám a našim susedom prichádzajú potom, ako Fico s Orbánom avizovali pozastavenie dodávok ropných produktov na Ukrajinu, až do momentu, kým sa neobnoví tok súroviny cez ropovod družba. Robert Fico tiež pohrozil obmedzením dodávok elektriny. Dvojica európskych ministerských predsedov sa totiž domnieva, že Ukrajina obnovenie dodávok ropy z politických dôvodov umelo blokuje aj po ukončení opráv ropovodu poškodeného v dôsledku ruského útoku, čo vôbec neisté, že to bol ruský útok. Fico napokon o zastavenie dodávok skutočne požiadal, no týka sa to iba zanedbateľného množstva tzv. núdzovej elektriny. Premiér zároveň pohrozil Kievu ďalšími odvetnými krokmi. Budapešť k obdobnému rozhodnutiu nepristúpila s odvolaním sa na ochranu maďarských štátnych príslušníkov žijúcich na podkarpatskej Ukrajine. Avizovala však zablokovanie 90 miliardovej pôžičky zo strany EÚ. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v odozve uviedlo, že Kiev je pripravený stiažovať sa na Slovensko a Maďarsko na pôde Európskej únie. A propo von der Leyen vyhlásila, že tých 90 miliárd Ukrajine požičiame. Poďme ďalej. Bolo to dosť drze a myslím si, že to prebudí veľa, veľa ľudí, ktorí sú ešte neprebudení toto, čo som doteraz hovoril. Poďme ďalej na Michala Šimečku, ktorý vyhlásil, toto. Zastavenie prenosu elektriny na Ukrajinu by dramaticky poškodilo záujmy Slovenskej republiky, povedal Šimečka zdôrazňujúc ekonomický i medzinárodno-politický rozmer. Ukrajina je pokiaľ viem druhý najväčší odberateľ elektriny. Výpadky sú však pripravené kompenzovať iné krajiny, ako je Rumunsko a Polsko. Upozornil s tým, že pre Slovensko by toto rozhodnutie znamenalo stratu v 100 miliónoch eur. Rovnako podľa Šimečku hrozí ďalšie zhoršenie reputácie krajiny ako člena Európskej únie. Na toto reagoval podpredseda vlády a minister obrany Kaliniak, že tak Polsko aj Rumunsko sú závislé od dovozu elektrickej energie a ak budú chcieť pomôcť Ukrajine, tak elektrinu budú kupovať u nás. A faktom ostáva, že prídeme tak maximálne o desiatky tisíc, teda ak tú elektrinu nebudú kupovať u nás, a to nie je isté, ale vzrúšo treba robiť a provokovať, že opozícia. Nemecký kancelár Friedrich Merz prehovoril na federálnej stranickej konferencii CDU v Štutgarte v Nemecku. Merz v prejave obvinil Rusko z psychologickej vojny a z vyzval Európskej krajiny, aby podporili Ukrajinu a odolali dojmu, že Rusko vojnu vyhráva. Je dôležité zdôrazniť, že Rusko túto vojnu nevyhrá, povedal. Rusko chce, aby sme tomu verili, ale fakty sú iné, podotkol. Videli ste fotografie zo spomenutého mítingu. Nuž, Merc vyzeral, akoby napodobňoval vodcu Tretej ríše. Zelensky okrem iného v rozhovore pre BBC povedal toto. Máme odlišné názory na Tretiu svetovú vojnu, povedal Zelensky. Myslím si že Putin ju už začal. Otázkou je, koľko územia bude schopný obsadiť a ako ho zastaviť, doplnil v rozhovore citovanom agentúrnou DPA, píše TASR. Podľa Zelenského chce Rusko svetu vnútiť iný spôsob života a zmeniť životy, ktoré si ľudia zvolili. Toto bez kože na tvári povedal človek, ktorého podpis na mierovej zmluve odvrátil vtedajší britský, strapatý premiér. Ako sa tento človek môže pozerať do zrkadla, keď mohol po dvoch mesiacoch zabrániť pokračovaniu konfliktu? Dnes zomiera za zelenského 1500 ukrajinských vojakov denne a to len preto, lebo Boris Johnson dostal bohatý vývar od výrobcu zbraní. Je to fakt hnus. Koaličná SNS plne podporuje predsedu vlády Slovenskej republiky. Roberta Fica a očakáva, že slovenská elektrizačná prenosová sústava na určitý čas obmedzi dodávku elektrickej energie na Ukrajinu. V mediálnom vyhlásení reagujúcom na premiérom avizovanú žiadosť o stopnutie tranzitu elektriny v dôsledku zastavenia dodávok ROPY to uviedlo vedenie Slovenskej národnej strany. Tu nie je čo dodať a bodaj by odteraz až do konca volebného obdobia zneli hlasy koalície touto formou. Český expermér Petr Fiala označil rozhodnutie predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zastaviť núdzové dodávky elektrickej energie na Ukrajinu za zločinné konanie. Takéto kroky podľa jeho slov priamo pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi. Povedal to v pondelok v relácii interview ČT24, píše spravodajkyňa TAZ v Prahe. Veru, nič iné sme od Fialu ani nečakali. On, keď zasadol do premiérskeho kresla, zrušil zasadania medzivládnej komisie a celkovo zhoršil vzťahy dvoch bratských národov, čo sa napokon od obdivovateľa nemeckých kultúr dalo predvídať. A ešte jedna zo Spojeného kráľovstva. Briti sú pripravení dodať na Ukrajinu obranné rakety v hodnote 500 miliónov libier. Spojené kráľovstvo chce na Ukrajinu poslať mierové zbory i hneď, keď zastane streľba. Podľa UK column, ruská armáda zničila za 3 roky konfliktu 63 000 energetických zariadení na území Ukrajiny. Poďme si analyzovať, čo objavila Martina Valachová a aj to, ako prezentovala na svojom webe. Slovensko nezískalo medailu, hokejisti prehrali, dôvodom je fico a hnilý štát. Komentár Šimon Žďarský, Aktivista a novinár, ktorý dostáva peniaze, aj za súčasnej vlády napísal komentár, kde prirovnal šport ako symbol úpadku krajiny. Pozrieme sa spolu na to, čo ďársky napísal celý komentár autora. Šport ako symbol úpadku krajiny. Po 25. rokoch sme prvýkrát na olympiáde zimnej či letnej nezískali ani jednu medailu, Ba čo viac. Ani sme sa k nej reálne nepriblížili. Kto argumentuje hokejom? Ale prosím vás, ten jeden gól proti Finom bol výsledkom obrovského šťastia. Od semifinále sa naši súperi nezapotili ani pri jednej presilovke. USA by s nami odohrali vyrovnaný zápas iba vtedy, ak by hrali štyria. A s filmy to so všetkými tyčkami, brvnami a tutovkami pokojne mohlo skončiť 10 -0. Zápas proti Nemecku bol skôr výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo našich tradičných postupových kalkulácií už od druhého stretnutia v skupine. Sme síce malá krajina, takže teoreticky to máme proti gigantom ako USA či, či na ťažké, až kým sa nepozrieme na Norsko. To suverejne vyhráva hodnotenie počtu medaily a pritom má len 5,5 milióna obyvateľov. U nich však štát funguje trochu inak. Veci verejné berú tak, že patria všetkým, nie, že nepatria nikomu. Sú to dve odlišné veci? Korupcia a výsledky v športe? Veď aj my sme mali a máme hviezdy Vlhová, Sagan, Todd, Chára, Hosa, Hamšík, Áno, sú to hviezdy svetového formátu. pomohli mi však tento štát byť úspešnými? Súkromný tím vlha a spory s lyžiarským zväzom? Sagan v talianskom tíme už ako junior? Regendovci, ktorí si museli na synovú výstroj požičať peniaze a splácali ich roky? A potom sa čudujeme, keď napríklad športové školy riadia ľudia, ktorí so športom nemajú nič spoločné že tréneri odchádzajú, že talenty končia, že sa v regiónoch zatvárajú športoviská. Stačí sa pozrieť na to, čo sa deje na športovej škole v Trenčine pod vedením súčasnej riaditeľky. To nie je systém podpory športu, to je jeho aktívna demontáž. To sú všetky tie haciendy, mýtne a IT tendre predražené zákazky a slajády po celom Slovensku. To všetko mohli byť peniaze pre mladé talenty. Na chátrajúce športoviská. Na trénerov, ktorí dnes pôsobuje radšej v zahraničí. Vždy to však na chvíľku prekrie nejaký super talent. Na chvíľu. A zakrie štát, ktorý hnie vnútra. Ale chceme toto? Ísť od sklamania ku sklamaniu? Od pseudo sociálneho štátu pre našich ľudí a mafiánov všetkého druhu k bankrotu a Gréckej ceste? Odpoveď sa začína v činoch každého z nás. Keď vidíme neprávosť, nestačí stiahnuť zadok a zavrieť ústa, treba sa ozvať na ulici, v škole, v práci, v politike, nedať im to zadarmo. Nenechať všelijakým šmejdom pocit, že toto je krajina vagabundov, ale ukázať im, že to je krajina slušných a hrdých ľudí. Ak to nedokážeme, posledný nech zhasne, alebo ho odpoja. P.S. aby bolo úplne jasné, toto nie je útok na hokejistov. Na svoje pomery podali maximum a 4. miesto je napokon najlepším umiestnením Slovenska na týchto Olympijských hrách, za čo im úprimne gratulujem. Konec komentára Šimona Žďarského. Klamár a gágaj to by asi povedal Mečiar. Autor, teda Žďarský, tvrdí, že slabé Olympijské výsledky Slovenska sú symbolom širšieho úpadku štátu. Spája športové neúspechy s korupciou, zlým riadením verejných financií a nefunkčným systémom podpory talentov. Argumentuje aj tým, že úspešní športovci dosiahli výsledky skôr napriek štátu, než vďaka nemu. Ako kontrast uvádza malé krajiny, napríklad Norsko, ktoré sú podľa neho systémovo funkčnejšie. Text končí výzvu na občianskú aktivitu a odmietnutie pasivity. Hurá! Húra, húra. Zmýšľanie autora je manipulatívne na to pozor. Asi ste si všimli, priatelia, že text obsahuje viacero emotívnych a retorických prvkov, ktoré zvyšujú presvedčivosť, ale zároveň znižujú analytickú neutralitu. Patrí sem hlavne generalizácia, selektívne príklady a emotívny jazyk. Pozrime sa na to bližšie. Poprvé, generalizácia. Z konkrétneho športového výsledku našich športovcov sa vyvodzuje záver o hnívcom štáte. To je silné zjednodušenie. Športový výkon je ovplyvnený mnohými faktormi. dlhodobá príprava, konkrétna generácia športovcov, financovanie, konkurencia, náhoda. Asi by o tom vedeli rozprávať všetci, ktorí niekedy v živote športovali. Po druhé, selektívne príklady. Žďarsky vyberá prípady, ktoré podporujú jeho tézu, teda finančné problémy športovcov, spory so zväzmi. No neuvádza prípadné systémové zlepšenia alebo komplexné dáta o financovaní športu, ktoré je dvojnásobné oproti predchádzajúcemu obdobiu. Veď čo aj úlohou progresivistu je robiť presne to, čo autor robí? Agitovať ideálne do ulic. Po tretie, emotívny jazyk. Výrazy ako štát, ktorý hnie zvnútra, šmejdi, posledný nek zácne, sú viac ako silne hodnotiacie a mobilizačné. Ide podľa mňa o apel na emócie, pátos, nie o analytický rozbor. Po štvrté, falošná kauzalita. Naznačuje sa priamy vzťah, korupcia a výsledok, ktorý je rovný stavu, žiadne medaily. Text je názorový a aktivistický. Nie je to analytická štúdia, ale polemický komentár. Považujem ho za manipulatívny v tom zmysle, že používa emocionálne zjednodušenia a silné rámcovanie problému. Pripomína mi to obdobie Covidu. Dezoláti boli v uliciach a slniečkári v očkovacích centrách. Nič by tomu nevadilo, keby Šimon, ktorý sa hnevá, že šporne má peniaze, ale vedeli ste, že pán Žďarsky dostal aktuálne od štátu zákazku na 30 tisíc eur? Úlohou je boj s dezinformáciami. Za peniaze mal urobiť zo pár rozhovorov, ak by neboli takí darmožráči ako Šimon, ktorí sa vedia dokonca zaháčkovať aj na vládu Fica, tak by mal rozpočet viac peňazí aj na šport. Súhlasíte? Pozrite si zmluvu, na základe ktorej Žďarsky počas trvania zmluvy 2,5 mesiaca inkasuje 30 tisíc eur. Link je www.crz.gov.sk, Lomitko zmluva, Lomitko 11706653, Lomitko. Účel, na ktorý sa príspevok Žďarského občianskeho združenia požaduje podpora aktivít organizácií zameraných na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniách, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie, posilnenie schopnosti efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá a budovanie kritického myslenia a dôvery v kvalitnú žurnalistiku. Nuž, hnilý štát. Ak isté sa zhodneme, že štát je prehnitý, ale trvá to už dlho a hnie to aj inde. Progresívno-liberálne síly si vedia zabezpečiť zdroje aj za vlády FICA. Tak to je gól do vlastnej brány. Do vlastnej brány smeru a celej koalície. A vinní za tento stav sme všetci. Ako to zmeniť? aby tento môj záver nevyzenil populisticky. Neviem, ako to zmeniť, ale možno časom na niečo prídeme. Hovorí autorka Martina Balachová. Veľmi vážna a čerstvá informácia prichádza nakoniec. Ruskí senátori varujú pred blížiacou sa katastrofou pre Spojené kráľovstvo a Francúzsko v súvislosti s plánom jadrových zbraní pre Ukrajinu. Spoločné britsko-francúzske sprisahanie s cieľom poskytnúť Ukrajine jadrové zbranie je časovanou bombou, varujú ruskí senátori a tvrdia, že takýto krok bude mať katastrofálne následky. Ráda federácie v ráznom vyhlásení odsúdila plány Spojeného kráľovstva a francúzska ako nebezpečne bezohľadné. Zákonodarcovia teraz naliehavo vyzývajú svojich britských a francúzskych kolegov aby okamžite začali vyšetrovanie a odhalili celý rozsah tohto nebezpečného plánu svojim odčanom. Správa bola odovzdaná diplomatickou cestou do kancelárií Európskeho parlamentu, Organizácie spojených národov, MAAE a na hodnotiacej konferencii z mluvných strán zmluvy o nešírení jadrových zbraní. Za mňa na dnes všetko, lúče sa a Dušan, do počutia už zajtra.